Kaixo nionenaiz, e, nere familina espaldianik asizian aloe berakin ukenduakiten, eta gaur eskatu jatea zaltzeko ietako bat. E, ingo deun ukendua, baliodu du aztaleko gaitzak, ezzenmak, orbanak eta estaltzeko, eta baitare e, hidratatza lle bezala. Osagarriak izango zian, eunda horroita mar gramu aloe bera, gelatina, irureun gramo almendra olioa, eta bukatzeko irurogei gramo argizaria. Behin, material guztia lortu deula, lehen lehenbiziko pausua izango zan, aloe landariari e, barrutikan gelatina ateatzea, ostodan gelatina. Gero, e, sumotelean jarriko genun olioa, almendra olioa, eta bertara botako genuen hartutako gelatina. Eunda berrogoi tamar, gramo horiek. Sumote lau utziko genuen martxan, E, aloeari zuku guzti ate arte eta bakarrikan ikusten degunen zuntza gelditzen dela Ondoren ningo genuna da masa o likidoa iragatzi eta argizaria erantziko genion ba, masa homogeneo bat sortu arte eta bukatzeko ba, pototan sartu eta izena jarri eta listo hau izango zan aloe berakin indako ukendua